Müftələm müsəlmanlar, ən biriniz təqvəl olmağızı çağırıram. Allah subhanətə alə bizə kitab nazil edib. Və həmçinin Peyğəmbərlər yollayıb. Və sonuncu da Muhammed sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləmdir. Və məqsəddə bu həyatda və ahirətdə saadət çatmaqdır. Və bu bu həyatda saadət ancaq dindən olur. İzzətə çatmaq üçün, yüksəlmək üçün ancaq dindən olar. Əminəmanlıq ola bilər ancaq dindən. Və qəlbi rahatlıq ancaq dindən ola bilər. Həmçinin gözəl axılaq, təmizliyi, daxiri və zahiri və s. Və kim bundan başkasında nəsə axdarsa, o tapa bilməyəcək. Ona nail ola bilməyəcək. Çünki heç kəs Allahdan başqa, bu yolların yaxşı üslubunu bilə bilməz. O xaliqdir, o bilin nə lazımdır. Ona görə kim bundan başqa, dindən başqa, Allah'a kəlamından başqa, Peyğəmbər sahəsinin yolundan başqa izzət axtarırsa, o izzətə çata bilməcək, heç vaq. Vələ ki, çox təəssüf ki, ifadə hazırda müsəlmanların halına baxanda, görürsən ki, çox vaxt o izzətdən uzaq. Və səbəb nədir? Və səbəb nədir? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, mühtənə müsəlmanlar, ən birinci, biz özümüzü düzətmirik. Çünki Allah sp. Hər şey Allahdır düzəldən. Hər şey Allahın hükmə altındadır. Hər şey istəyir, o ayındadır. O ne istəyir, Biz özümüzü düzətsək, o vaxt Allah düzəldəcək. Çoxsa fikirlər var, hansı ki, deyirlər ki, Osları düzəltmədən nəyisə düzəltmək istəyirlər. Bu da heç heç vaxt düzəlməyəcək. Və insanlar da fərqlənir bu məsələdə. Bəziləri deyir ki, düzəlməyə ancaq təqfir eləməyə nə olacaq? Hamsə kafir eləndən sonra bütün dünyanı da yer onda hər şey düzələcək. Və bəziləri deyirlər, yox, cihad iləsə düzələcək. Və bəziləri deyirlər, yox, zikr eləyəcək. Huh, huh. Hu hu belə necə hər şey düzələcək, kəsib zal meykabın lazi yarət eləməkləndi. Cev orada palçıqla, su qarışdırıb içəcək, hər şey düzələcək. Və başladı ki, Yolhan Döşəvə götür, üç gün bu məsciddə, 40 gün. Sonra belə Yolhan Döşəvənə başqa ölkələrə dəvət təbliğat edəcəksən, həş şey edəcəyik, hamı səf də qalmışdı, səf fikirlərdi. Allah Subhanahu Quran Kərim qələmizdə. Allah qoru ilə kitabı. Həç bir peyğəmbər xalsız Qabbaxın orada, əlaz oradadır. Orada görsədir, düzəlmək necə olacaq, nə ne vaxt Allah kömək edir. Bax Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve necə başladı dini? Çətin idi. Bəli, çətin idi. O vaxtçın müşkül məsələləri, o vaxtçı hadisələr, indiki hadisələrdən fəqlənmir. Fəqət, ola bilsin, şəkli fərqlənir. Forması fərqlənir. Surəti necə peyğəmbər xasın dəvət elirdi hikmətlə. Birinci deyir, dediyinlərə ələhəllə. 12 il. Hələ qəlməsidlər Məkkədən. Allah artıq ölüm təhlükəsi gəlməsi tərk eləmir idi. Ciqatı tərk edəndə dönür Kəbəyə deyir ki, "Vallahi qömün çatdı. Qömün məni çıxartmasa mən çıxmazdım səndən." Bəla ələhəllə. Və dəvəti nə edib deyir ki, deyirdik ki, din lə iləhə illəlləh və lə iləhə illəlləh və lə iləhə illəlləh idi, və Allah ki, başqa şərhə etmirdi, çünki qaydın idi, xalis ərəb bilində idi, onlar da xalis ərəbi idilər və başa düşürdülər, lə iləhə illəlləh mənası nədir, çünki bilirdilər ki, bunu desələr, geri bitlər tərk eləyər, Allah şərəkəyi eləyə tərk eləyərlər, ona görə demədilər. Olaq öleşməmişsidər, öleşməmişsidər binaa Rabbe ibadet edilməyə. Olaq dedilər, yövbəs pirlər zaf, biz olağın vasitəsi ilə və səir, aydındır. Amma Peygamber səlsində ki, yöv, olmaz, din lə iləhə illəlləh, lə iləhəllə Allah'tan başka ibadəti layıq olan hak məbud yoktur. Yani ibadət yalnız Allah'a məhsusty, Allah'a olmalıdır. Sən bu kəlməni demək bütün başqa ibadətlərə inkar edirsən, Lə, bu, da, bu da İslam. Və Peyğambər səhəsindir ki, öllər, insanlar öləndən sonra diriləcək. Ola əhli şeylər öyrədirdi, cənnət, cəhənnən var, haqqı kəsav var. Və Rasul s.ə.v baxsan Kəbəyə Məkkə şəhərindən balacaq idi, bəlkə də indiki məkkəd ondan böyül indi. Və Peyğambər səhəsini dəvət edirdi və dəvəti də bir gün, iki gün deyildi. Çünki biz görürsən, üç gün dəvətdir, bir əddə deyil, qutardı, hər şey aydındır, vəzlədə hətta deyil ki, qutardı, kafirdir, işi bitti bunun. Hələ məqam gözləyir. Bu, səfikdir, səfik. Peyğəmbər sələsən dəvətlə davam edirdi, öz səbir edirdi. Və bilirdi ki, Peyğəmbər sələ Allah sələ bilir ki, dəvət bağırdır, əziyyət olmalıdır birdən yenə batan kimi olsa, demir daha qutardır, mən gətdim təkvir, təkvir, təkvir eləməyə. Hələ şeylər yox idi. Dəvət məhdli istəyir biraz, səbir istəyir və s. Qəmçin mühtələ müsələmanlar, bax Peyğəmbər s.ə.v. dəvətinin yolu cür və cür idi. Bir cür dəvət tutma. Hamına bir dəvət olmaz. Hər kəs öz dəvəti var, öz hərəkəti var bir şey hər yanlı demək də düşbündək. Söhbəti məclisə uyğun olmalıdır, yaşadığın yerə uyğun, hətta dəvətin alınsın. Ona görə Peyğəmbər salsın buyuruyor ki, cəmatın səviyyələrinə görə danışın. Vəlakin biz də dəvət edirik. Baxa, Peyğəmbər sağlısı dəvəti kimi edirik? və ancaq Peygamber çox dəvəti kimi ancaq eləsək onda dəvətimizə xeyr olacaq ona görə ən mühüm şeylərdən ən birinci başlamaq lazımdır dəvət necə gəldi yox hər cüməzilə yox heç bir qayrəyə əsuslanmaqla yox günahla yox, cahilliyinə yox əxlasızlığından olmur dəvət bu dəvəti heç kəbul eləməyəcək dəvətində heç var deməli izzət Müsləlmanlara o vaxt gələcək, o vaxt dinlərin tətbiq edəcəklər. Düzgün əqiyyədənə hə? fikir ver, bir dənə misal çəkin, hər şey aydın olur bu nisandan. Uhud döyüşü İslamda ikinci döyüşdür. Necə bilirsiniz, Bədir döyüşündən sonra oldu, müşriklər gəldilər qısa salmağa Bədirin. Və bu hadisə barədə Uhud döyüşü var də Əl-İmrân Allah 80 ayədə danışır. 80 ayədə. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və batısı qoşuğun bacısı ətrafı Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli təsərrü kimlərdir. Və o döyüşdə ududular. Ududular, sələmlə Allah. Nəyə görə? vaxt ki, Allah subhanətə bildirir bu məsələni 165-ci aydan İmran'da Allah subhanətə hala ki, Əvələm mə asabatkun musibətun qad asabdun mitleyhə quldum ənə hədə O vaxt musibət baş verdi Mədirdən sonra bu musibət baş verdi, sahabələ ki, necə oldu da, necə oldu, Peyğəmbər salsın yalnızlar, böyle sahabələr, necə oldu ki, biz oldu, yəni, sahabələr səbəbinə axtarırdılar səbəbinə axtarırdılar tez malicələsində bilidilər ki xəstəli varsa xəstənin oda bilməcəklər o dumaq üçün o xəstəliyi malicələmək lazımdır və o ki ənə hədə yəni bu necə oldu, necə baş verdi peyğəmbər salsın yanımızda sahabələr yanımızda Allah sp. cavab gəldi Allah sp. buyurur qul o huwa min inda anfusikum inallaha ala kulli sheyin hadir Allah təala bir dedi ki cavab verdilər ona dedi ki səbəb sizsiniz. Ey yəni sizdə olur. O da peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir söhad səni döyüşü. Döyüşdən qabaq atanları bir tepe var idi. O dağın yanında oru qoymuşdu. Demişdi ki lap görsüz ki uduruq. Labət də Mədinəyə qaydırıq düşmən oradan hətta əmir gəlməyincə. Bu döyüş başlayanda birinci müsəlmanlar qələbə çalırdılar, hətta baş, müşriklər başlarlar qaçmağa və təpərin içindəki sahabələr, müsəlmanlar, onlar edirlər ki, atıq qələbədir və çox su düşdü oradan. Düşdülər, dedilər, atıq qələbədir və səlam, gözləmədilər Peyğəmbər səhası əmrinin, təsələn bir dənə əmrinə müxalif oldular, bir dənə. İndi gör, biz nə qədər müxalifiyyik? Bir dənə əmrə müxalif oldular. Və səbəb, öyük səbəblərdən biri oldu qudzu mağlağında. Ona görə Allah s.ə.vədə cavab deyəndə ki, ənə hədə, bu belə oldu? Necə oldu belə? Axtarırlar səbəbi. Allah s.ə.vədə buyurdu ki, səbəbsiz özürsünüz, taksir özürsünüz. Taksirkar özürsünüz. Fikir belə sən, hə? Ona görə məxfərə müsəlliməllah biz izzətə çatmaq istəyirsəmsə müsəlliməllah Allah və Rəsulunun əmrlərini tətbiq etməklə çata biləcəyik. Asilil nə olmur? Asili ilə izzətə çatmıxıq. Əksinə kim asili ilə izzətə ahtarsa sadəsəllil da olacaq. Ona görə Allah Subhanahu bası başqa ayələrdə də buyurur Sura surəsi 30-cu aya O ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat Sizə nə müsibət baş verirsə, siz tahsirkar üzünüzsüz. Üzünüzsüz səbəb və hələm çoxsundan Allah-u keçir. Təsələ, hər xətamıza görə baş verirsə nə olar, gönlə olar. Ölü bağımız gedərik. Lakin Allah-u çoxsundan keçir. Və yəfən keçir. Və Allah-u Teala rəhmət Başqa adı qürür ki, Ləlikə beyanə Allahə ləm yəku muğayyərən. Əzəlikə <gülüyor> bəyənnə Allah ləm yəkumu gəyyirən nəmətən ən əməhə alə qovmin həttə yughayir mə bənfüsəhim. Allah s.ə. buyurur ki, Allah s.ə. neyməti deyişməz, başqalarını verməz, o vaxt verməz, əgər onlar özləni deyişsələr, əgər özləni deyişməsələr, o neyməti başqalarını verəcəyək. Əlas özümüzdə də ən birinci qardaşlar. Biz geri özümüzü bilincə dəcəldir. Xüsusən də daxildən xüsusən də daxildən məhdələ müsəlmanlar və bu yündə müsəlmanların zəifliyi onların uzmağı hamısı daxili zəifliyəndir. Düzdür orada xarici səbəblər də var və çox sələ bu xarici səbəblərdən danışır. Daxili səbəblərdən qafildilər. Daxili səbəblərini fikir verimirlər. Ola ki, bilmirlər ki, daxili səbəblər əsasdır xarici səbəblərə. Çünki sən özü qalib gələ bilməsən, sən xarici düşməmə qalib gələ bilməcəksin. Heç vaxt. Bəli, zahiri xarici fikirlər, ə, düşmənlər də çoxdur. Onlar çox işlubanla edirlər bunu. Məsələn, fikir ə, müharibəsi var. Fikir, fikir yayırlar cürbə cür və s. Lakin, əgər daxili səbəbləri müalicə etsə, etsən xarici səbəblər səni təsir edə bilməyəcək. Allah Subhanahu buyurur: "Və intəsbiru və tətəqəu, la yəḍurrukum kaydühüm şeyə." Əl-Əmran surəsinin 20 ayə. Allah Subhanahu buyurur: Əgər səbirlə olsanız, səbir etsəniz, təqvalı olsanız, onların hilələri sizə zərər verməz. Fikirləsan? Əgər səbirli olsanız və təqvalı Allah əmr Yerini yetirsə, çəkindirlər şeylərdən çəkindirsəz, onların biləsi sizsə zərər bir Fikir verəsən, qardaşlar, ona görə ən birinci izzət kimi axtarır? İzzəti nail olmaq üçün təqvayı nail olmaq lazımdır, dini öyrənmək lazımdır. Bax, daxili xəstəlilər çoxdur, qardaşlar. Qəlb, Peygamber səhəsi nə deyir? Ət parçasıdır. Əgər o yaxşı olsa, başqa əzalar da yaxşı olacaq. Əgər qəlbi yaxşı olsa, islah olsa, gözlə yaxşı olacaq, əl də, dildə, ayaq da və s. və s. Əgər qəlb xarab olsa, başqa əzalar da xarab olacaq, düzəlməyəcək. Nə insan başqa əzalan elə? Qəlb xəstədir. Bu xəstəliklərdən, məsələn, həsəd, görə Allah subhanətə -hələ, hələq surəsində həmçinin çəkinən məsələlərdən də biri, O məşhur hasidin idə hasəd. Hasəd elənin hasədindən çəkinmək. Hasəd də qalbi xəstəlidir. İstəyir ki, getsin səndə nə var. Və ya istəyir ki, sənə ola gəlməsində axırı nə səndə olsun, nə onda. Hasəd xəstəlikdir, qardaşlar. Və görsən hasəd qalbi daş daş öldürür və sonra zikirdə fayda vermir, nəsiyyət də fayda verir Ona görə qardaşlar, əlaz, ən birinci özümüzdədir, biz öz nəfsimiz gəri malicə edir, nəfsi gəri ixlas olaq, təqvanı artırmaq, tərbiyyə, təmizliyi və s. və s. Necə Peyğəmbər s.ə.v sahabələr birinci nəfsi, daxili səbəbləri, daxili xəstəllərə malicətdir və sonra Allah kömək elədi, zahiri xəstəlləri malicəsinə. Allah süpanıqlar, bizi şifaydanlardan etsin. Allah-u Teala, müsəlmanlara, ya Rab, kömək ol. Ya müsəlmanlar ki, xəstədə şəfa ver. Ya bizi dində və Peyğəmbər salasının yolunda sabit et və məslimizi fitnədən və əhlindən qoruq və məslimizi təmiləyən qardaşlardan, ya onlardan razı ol. Allah marına bərekət ver. Allah ya Rabbi, ölkəmizə həmçin müsəlman olun, şəhəni xətadan vəladan qoruy. Qulhazqa və astaghfirullah ləkum və ləkum və ləsəir məsləmin min külü dəm. Astaghfiru, innəhu və qafurur